Du hører på God Helg med Gros og Gunstveit, hver fredag klokka 5. Hej hej Hei hei hei hei! Hjertelig velkommen til God Helg med så, så, Gros og Gunstveit. Vær så god. Dette er altså Sending etter påske Og for en sending det blir, Ellen Vi skal ha så mye gøy på programmet Vi har blant annet masse russegreier For dette er jo en ø, russe special. Velkommen til God Helm og Gros og special? Hej spesial He -he -he -he! Og nå har vi tapensert Studio Rødt Med rørrussens farber Fordi denne sendingen Og, og Blårusen Ja, men de har vi ikke snakket så mye Nei, med men det, vi støtter alle russer vi er ikke, ja. Det er sant Eh, velkommen, eh, denne sendingen her skal handle litt om russen som dere har skjønt For at russen er jo en årelang tradition og det som er minst årelang tradition. Det er jo danskes russrevy på du mener, Kulturhuset Du mener mest? Mest årelang? Ja, ja. Eh, russrevien er altså en lang tradition i Grimstads historie og vi har i år faktiskt blitt invitert ja, til... det kommer så mye gode med den her jobben. Er det en jobbel? Um Dette er dygnadsarbeidet, tenker jeg. Ja. <laughs> ja. ja, nei, det, vi har altså blitt invitert, for vi hadde jo russrevy... Nei, hva heter det for nå? Russepresidenten. Ja, russe yeah. du skylder med en Coca-Cola okay. Zero. <laughs> vi har fått uh, sånn uh, inngangs... Vi har fått gratis billetter til selveste russrevyen. Ja, så vi skal opp og se på generell på på. Ja. Og anmelde den. Ja. Og snakke litt med revisjefene. Ja. Og ta tempoen og ha noen småklipp fra selve revyen. Ja, i tillegg senere sendingen. Så ja. skal vi uttrykke vinnere av to vinere, ja. To av to billetter. Ja. Som vi fikk. Ja. ja, de to billettene vi fikk. Vi har nemlig fått to billetter til vyen, som, som vi sa, enten på fredag, lørdag, lørdag eller søndag. Fordi du kan gå på de dager du vil og nå på de dager du vil. Ja. Og det blir spennende, det skal vi så trekke i slutten av sendingen. I tillegg så har vi spilt inn en sang. Det har vi også. Så, sånn er det. Så skal vi høre mye bra musikk og mye... Egentlig bare bra musikk Ja, bare bra musikk Men, nå begynner tid årene fra oss Oi, Så nå, nå skal vi komme oss opp på Kulturhuset For generalprøvene i gang Og vi skal snakke med revisjefene Og ta noen klipp derfra Men før det Vi må egentlig bare løpe, Ellen Ja, men vi må først vi, høre en sang Vi tar en sang mens du vi løper opp ja. Det er Plain White Tease av Nei Hei der, Laila no. Av Plain White Tease Alright, da er vi altså uh, Direkte inne fra Kulturhuset Vi Kulturhuset O eh, nå, eh, nå hører vi musikken i bakgrunnen for nå er Katarina full av rødhus yes. og, og nå er det partidene nå er det party. på åpningsnummeret og vi står her med eh, den ene av de to revikjefene for revikjefene i år heter altså Johanna Eriksson Saltnes Eriksson Saltnes og Kristina Sigurdsson og vi har med oss Johanna Johanne, ja. Ja. <hjellig>, Johanne. og eh, hvordan har du det oppi det her? Ja. Der, jeg liker <laughs> er, ja. Ja. Där älskar jag egentligen stress, så detta är ju egentligen en perfekt situation för mig. Det är det ja. Ja. Eh som kjapp så har vi ju uh, att vi har sån fem korta frågor om du eller om uh, folk generellt och så ska vi finna ut av vem du är. Är uh, du klar? Ja. Nej, men bara gäller att svara så snabbt du kan. Okej. Okay. Okej. Okay. Reddal eller Färvik? Jag har aldrig varit där. Okej. Bra, okej. Eh, gärna ja. Eh, NRK eller Sämtor? Sämtor. TV eh, Dömse eh, Lyslepo på Dömsemoen eller Färvik? Aldrig varit där. <laughs> eh, hytte eller båt? Hytte. Okay. Eh, Oddensenter eller Sölandsätre? Sölandsätre. Okej. Okay, Då känner vi alltså Johanne Johannes är väldigt bra. Johannes är väldigt bra. Eh, när ja, ja, ja. <laughs> eh, kommer till Fiskerbyn så är det detta en över lång tradition som det ligger och mycket på hvordan, eh, hva tenker du rundt det, og hvordan har påsken vært? Vi hadde jo en litt sånn eh, treig start med revyen, mm. så det var jo ganske mye press på at vi skulle få veldig mye gjort for veldig kort tid. Nå, nå startet det, cirka? Vi eh, bestemte vel rød tråd, altså temaet vårt, bestemte vi vel i januar. Ja. Eh, og det er nok et par måneder for sent. <laughs> ja. Eh, men eh, jeg synes det har tatt seg veldig opp. Mm. Mm. O det som er kjent med russerøyen er jo det at påska er sånn eh, heldig for røyen. Nå mm. skal alle møtes og alle øve ja. kontinuerlig. Hvordan har det vært? Har det vært intensivt? Vi har jo hatt eh, øvelse hver dag fra mandag til fredag i påska. Mm. Fra klokka igjen og sitt 11 til 7, mm. og med det sammen cirka 40 timer i løpet av denne uka. Ja. Så det har jo blitt gjort veldig mye, mm. som var nødvendig da selvfølgelig. Ja. Men Når vi så såpass mye sammen, det er jo... Hvor mange er det vi med på revyen? 60, var 60 sikre, ja. det det? 60 stykker, da. Ja, hvordan bygger det eh, samholdet når det er en sånn sammenspreis av gjeng som egentlig russen i utgangspunktet er? Altså, revyen er jo en perfekt måte å bli en sammenspreis av på. Ja. For det er jo folk fra musik og dans og drama, og på påbygg. Mm. Og det er jo sånn at man, man snakker med folk som man aldri har snakket med før. Mm. Og spesielt for oss som da kommer fra en annen by enn rins da. Vi snakker jo da med folk som er på Grimstad, som vi aldri har snakket med. Ja, for du er fra utkanten, er det ikke det? Ja, jeg er fra Rysøy. For jeg er Rysøy, ja. Østland, Hvor Hvor iser, ja. ja. ja. ja jo, jo, ikke helt, men... Bare, jeg kaller det bare Store Oslo, Men på uh, ja, men det er fint. Og ja. eh, du går på en linje här som de ikke har i Rysøy, da. Uh, nei, jeg går på studiet spesielt. Du gjør det, ja. Åja, oh, ja. for du bare tiltrekker av den glade Grimstad. Ja. Så bra. Uh, og hva uh, er planen videre? Uh, jeg skal... Uh min egen plan, eller? Ja, din plan. Ja. Mm. Eh, altså, jeg skal eh, reise masse. Så hva? Hvor da? Til eh, Asia, for det meste. Asia? Satser på å komme innom Afrika en tur. Mhm. Mm. Eh, Borti bort to-tre måneder, så... Mm. Så du startet med et eksotiske Grimstad før det? Ja, ja. litt sånn forsmak på et eksotiske, å ja. reise fra Rysi og Grimstad. Ja. ja, men det er fint. Du trives på flyttepot. Ja. Denne revyen, jeg hører jo at det er god stemning inne nå, og nå gleder jeg meg til in gå inn og så høre litt. Eh, og vi skal ha en liten anmeldelse senere. Eh, selvfølgelig anbefaler du alle å komme, men når kan de komme på denne revyen? Nå er det jo fredag klokka, ja, den spilles jo i kveld og utover helgen. Ja, det er jo generalprøv i som holder på nå. Ja, det drømmer. Ja, for de som hører på radio nå, så er det jo fredag, men vi som sitter her, så er det torsdag, så her må vi begynne å tenke litt. Ok. Ja, ok, nå er det jo å høre på generalprøven, ikke sant? Det er det. Det er det, det skal vi jo drømme. Ja. I så er det premiere på fredag klokka... 7. Klokka 7, altså en time etter denne sendingen ferdig. Yes. Er det ledig biljett igjen? Ja, det er det. Det er det, ja. Så det er bare å r det er bare å ta, ta og bestille. Ja, så vi, vi anbefaler jo å få folk inn på nettet og fått bestilt, i stedet for å stå i døra og kjøpe. Mm. Da kan man jo ende opp med en plass lengst bak, mm. ja. så vi anbefaler å komme seg så langt frem som mulig. Ja, og de, denne spilles altså fredag og utover helgen, eller? Ja, lørdag og søndag. Lørdag og søndag, ja. Mm. Veldig bra. Du, da, da klarer jeg nesten ikke å sitte og vente Fredrik. Skal vi ta en tur inn og se? Et spørsmål til. Ja, du prøver tråden i forestillingen. Hva er det for noe? Det er få Grimstad på juli igjen. På I, ja, i anledning av Grimstads 200-årsjubileum så mm. mener da vår hovedperson Thor Husavn at Grimstadbefolkningen sykler allt for lite, mm. og dermed må de få de opp på juli igjen. Ja. Det er dermed ikke at det er noe som skal fikses eller noe som er galt, men at han rett og slett mener at folk sykler for lite. Da. Så det er en veldig, det er ikke noe syn på like, noe, det er bare, øh... Egentlig helt faktisk sett for på julien. Talt, bokstavlig på julien. talt for julien. Ja, så ja. greit. Fantastisk. Men du, nå må vi komme oss inn. Nå må vi komme oss inn, vi greier eh, Johan E., tusen takk for at du ville omvise oss litt i denne uh, russrevyverdenen. Nå skal vi høre en sang først, og vi, vi skal høre på selveste Sondre i USA med tilbake. Etter det så går vi inn og hører på noen klipp fra revyen. Ja, postet! Ja. Som deres trofører ønsker jeg å innføre et helt nytt sykkelstyre. Nei, jeg skal sørbevise noe som er mestensmester! Nei, tanken, han vant jo det! Beautiful day av YouTube, og välkommen til spalten Kultur eller dårlig tur. Kultur... Det var mitt forsøk på en jingle. Takk skal du ha. Uh, ok. Du hører på God Helg med Gros og Gunstveit, russes spesial, og nå har vi vært, for dere nye lyttere, så har vi vært oppe på Kulturhuset i Katalina og sett Eh, Russrevyen, vi har intervjuet Russrevy-sjefen, en av de to Og eh, for å si De navna igjen, Johanne Eriksen Saltnes og Kristina Ja, Kristina Etternavnet har jeg skrevet så Sintsykt klusset at det ser jeg ikke eh, Beklager til Kristina Sigurdsson, tror jeg det ja. Ja. Eh, Du hørte i hvert fall tidligere sendinger ja. eh, Så eh, har vi jo vi uh, har tatt litt opptak, vi har hørt litt opptak av uh, dette, og det var väldigt bra Og vi har suttet på fremste rad og sett på revyen ja. Og nå skal vi altså, anmelde den ska vi. Vil du starte? Ja! Uh, revyen i året hadde gode inslag av både humor, musik og humor Vi har i hvert fall kommet frem til en, er vi du prøver vel? Jurien har best <laughs> består av en man som jobbar, bara jobbar och en man som tar ett utavse inom medie och kommunikation i Arlanda. Oavsett vi kom fram, eller jeg kom fram i alla fall, uh, som, uh, som en eh uh, ädelborger uh, i Grimsta Du er ju fackman Fredrik på det, media och det är jag försökte få det till att se. Si. Ja. Uh, ja, uh, veldig, som jeg sa, veldig bra uh, humor, veldig bra musikk Jeg synes alle sammen skal glede seg masse hvis de skal gå og se på uh, revyen Og hvis det de, skal de Ja, hvis de ikke skal se på revyen, så skal de se på revyen mm. uh, Og uh, ja, Erlend jo, altså, har jo, for to år siden så var jo jeg med i revyen, og det var, det, gøyeste, det var nok det gøyeste i rusttida. Det er på en måte det samholdet en har, å lage en revy og prøve å humor og feile litt og her og der. Og jeg husker det godt, da spilte jo jeg blant annet i Grimstad. Det var jo ikke Kjell Grimstad som vi hadde besøket for to år siden. Besøket, ja. Men vi, det var jo da Hans, Hans Antonsen eh, som jeg spilte da, og det var jo knallgøy. Det var så moro, og jeg, på en måte kunne se igjen i dag at de hadde det veldig moro på scenen, og det å se ungdom det så utrolig gøy med å spille i revy det gleder et gammelt rusihjerte men tilbake til detta med anmeldelse, så hadde det jo eh, en russrevy skal jo inneholde dette lokale særpre særpreget ofte ble det veldig lokalt, og det gjør ingenting men de har dette den røde tråden er jo å få Grimstad på jul igjen, det er jo det det handler om så eh, er det jo det med at Torhuset blir valgt som ordfører ja. eh, og skal danne et sykkelstyre og eh, så utspiller revyene ut ifra det. Og der følte jeg at de fikk en veldig god eh, kjemi med oss som publikum ja. At eh, Thor Husord og disse karakterene som går igjen, denne røde tråden, den fulgte de Jeg er jo ikke sånn utdannet som du, Fredrik, som har med, med medier og Men jeg følte at eh, detta var gøy å sitte og se på, og jeg satt ja. bare og koste meg Og vet du hva, Fredrik? Jeg vet at du skal på revyen i morgen Jeg på revyen i morgen Altså for dere som hører på uh, den radioen, så er det dette i kveld, vel, ja. klokka syv eh, Om en time faktisk, eller ja. halvann og är ska ta turen på söndag. Ja. Och jag tror det blir knallgött. Det blir väldigt gult. Mm. Eh tärningkast. vi trilla bingotrummel eller? Ja, alltså ja, ja. är ju väldigt praktiskt i och med har varit med det här för. Ehm, så då väl går jag avstå från tärningkast kast då. Ja. Okej. Okay. Så är trilla korva och så ser vi oss en tärning du blir. Ja, här har vi en tärning fra 1 til 6 alltså. Vad blir det? Det ble... Det ble 17 fra Erlen Tegningkast 17 fra Erlen Og slemme 2, Fredrik du, eh. du gir Jeg gir Nei, det har sett dumt ut <laughs> Det kom 2 Nei, helt feil Jeg må ærlig si at den revyen som er sånn i dag Var en megesterk femår fra min del Enig Enig ja. Så revyen får en femår Men på bingotrommelen som er sjef over alle Så får den en 17 på terninga Ja Godt å høre. Kom dere på i Katalina, bestill på nettet, dere kan bestille. Og vi trekker to uh, vinnere i kväll. Var god du sa. I motslutningen av sendingen og kom dere på ryssrevin i år. Det Nettopp. blir det 2 timer med ren glede. bra. Vi tar en sang. Ja, det her er mitt favorittband, One Direction med sangen Perfect. <laughs> All right, there right. One call away med Charlie Puth. Ho. Oh. Ja, det var ja, vel bra. Flott. Uh, nå har vi anmeldt russrevyen, den fikk en tegnekast 5, yes. og nå er vi over på neste spalte som er «Åh, er det så skjer?» «Åh, er det som skjer?» «Hva er det som skjer i dag?» «Åh, <laughs> i og med at jeg har glemt å få med meg papiravisen av Grims adresse siden oh. da, så uh, har jeg gått in på uh, gat.no som mm. er en nettbasert avis. Men der må du altså betale da, for å, å for lese sakene, så derfor tar vi overskriftene, og så uh, tenker vi litt på hva det kan bety. Ja, for du er sånn gjerreknark, eller? Jeg er gjerre, ja. <laughs> uh, så uh, tar jeg første sak. Er du klar, Fredrik? Jeg er klar. Langrenn. Imponerte i hovedlandsrennet. Nå vil han bli kretsmester. Det er ikke så mye å si om, egentlig. Men ekspress... Raser mot den nye seriestrukturen Det er så bra, El. Og der er det jo store, store Det er jo neste revolusjon på gang Opprør Ja eh, Mot den nye seriestrukturen Express har vært mange ganger framme i media Og vært negativ til den For dere som ikke ser El nå Så er han veldig engasjert Ja, veldig eh, Men akkurat den seriestrukturen Bryr han meg ingenting om Så Eh Kommunestyret vil ikke gå i dialog om kommunesammenslåing. Hei, Eri Grimstad! Hei, Eri Grimstad! Hei, hei! Ergenstad! Ja. Yeah, hey! Ok, eh, siden det ikke i kommunen, uh, jeg kan vel si det at det gikk forbi Fjordbygget i ja. det vil si der Fjordbygget sto, og nå er det jo absolut bare en ruinhau igjen. Ja. Eh, hva synes du om det er, Fredrik? Uh, jeg synes jo det er... Jeg, ikke, jeg har ikke så mye å for jeg har ikke det første forholdet til Fjordbygget er sånn. Nej Men efter det som det er skjønt, så er det... En viktig del av Grimstad's historie Ja uh, Og jeg synes det er trist Hvis det er en så viktig del av Grimstad's historie At folk faktisk begynner Sånn som vi hadde på han ene på sendingen her Som ja. nesten hade en tårer i øye mm. Når han snakket om det uh, ja. ja Vi stod altså på gata og intervjuet folk Og så spurte en fyr Du, hva synes du er en fyrbrygge? Og da, da stoppet han opp Fikk en tårer i øyet, så og Det er trist Det betyr så mye for meg men nå er det altså bygget rekke, og skal det bli leiligheter, joho! Så, det er ikke så mye som skjer i kommunen, men det er mye som skjer på kulturhuset, så vi skal ja. bare ta kjapt kulturprogrammet. Ukenspremiere, The Boy, Concussion, Ørde d'Iro, den franske forbindelse, og Gods of Egypt. Fantastisk. Så er det mange i Kina som fortsetter. Kulturprogrammet er altså fredag til søndag, Russerevyen, 2016. Og til uka så er det Ole Ivar Show Hej, hei, hei Så det blir flott, gå in på kulturhuset.no Eller eller annet .no-greier ja. og sjekk. I tillegg så har det Ja, aske? neste uke så er det jo eh, Selveste Barnebokfestivalen hei. Og her skjer det mye gøy Det er blant annet eventyr eh, Parade, forfattermøte med Nina E. Grøntvett Festivalspore som de kaller det Teaterforestilling og mye annet Gøy, mye kunstnestillinger og sånne ting. Ja. For uh, barn og, og voksne yes. Og uh, gøy Og familie Og moro Så uh, vi snakker litt mer om det kanskje neste uke Kanskje Vi, uh, vi gleder oss ja. ja Fredrik, nå føler jeg at uh, vi skal over på uh, den siste vår. neste siste spalten vår Som er ukas <laughs> Nå slo jeg tilfinger for den, det må du overklage Ukas ja, men før det gjelder, ja. kan vi ta en uh, fin sang som heter Smile on Mine. Av Hvem er det som synger den, Nell? Joe Nichols, det country, og det er ghost. Nå ble jeg klei. Nå <laughs> ja, skal vi høre Smile on Mine. Så må jeg det er ghost, det er ving. Å, oh, deilig sang av Ed Sheeran på slutten her. Hvilken sang var det, Ed Sheeran? Det var jo Photograph. Fotograf? Eller bi bilete. Eller bilete. Fredrik? Ja. Uh, nå... Nærmer vi oss en ende på denne spalten Men aller først skal vi ha den gøyeste spalten som finns? Ja Og det er Konkurransespalt Ja, ok <laughs> Ja vel, da er det konkurransespaltene ja, i gang med konkurransen Og forrige uke, altså for to uker siden, forrige uke var det påskeferie Men uka før der, så var det Åføre øh, oh, Kjetil Glimt Ja, yes. han stilte et meget vanskelig spørsmål <laughs> mm. Og hva var spørsmålet? Spørsmålet var jo, hvem var Siste verdensmester på Treski, altså ikke første verdensmester, men siste Verensmester på Treski mm. Og vi har fått inn en rekke svar, vi har fått inn Ni svar, ja. og 9 av ni svar er viktige Nei, fantastisk Ja, og dette er et spørsmål vi har brukt litt sånn, litt sånn liksom partytriks Vi spurte, spurte en kompis, du vet du hvem det var? Han visste det Åh Han visste det, ah. ja, han visste det. Men Veldig fløy til at vi to ikke vet det da Ja, jeg har ikke peil Men nå vet du det, ja. vet du hvem det er, Fredrik? Det er jo Magne Myrmo Magne Myrmo i VM i Falun i 1971 ja. Og han gikk inn på 41,39 tip ja, det. I ja. Ja. Fordi det er noen som har svart Nøyaktig på tida, det er noen som har svart Hvor det var, og hvilket årstal Og selvfølgelig magnemimo Fantastisk og, det er veldig flott ja. Nå, og, og vi har fått ni riktige svar Det betyr at vi skal ringe litt på bingo-trommel Og få De inn et svar Vi helt til vind for blå Der kommer den blå igjen blå. 14, nei Nei, 14 Uh, vi, det som vi ikke har enda, så er blå altså 1 til 15, så det betyr at vi må satse på å få en blå en for å uh, ja! klare det. Vi har fått en. Hvem er alle? Vi har fått et riktig svar, og nå skal jeg gå in på Facebook-siden vår, ja. der alle svaret står. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Og det var Leif Vigre Leif Vigre, gratulerer så mye til Leifur Og Leif Vigre står jo bak Vigremasta ja. i Reddal Han fikk altså 4G til bygda Lokalkendis der altså som vant konkurransen idag. dag Ja, og han har skrevet Magne Myrmo 15 kilometer i farlig 1974 Og det var riktig Veldig bra <laughs> Denne uka så har vi et spørsmål Fredrik, hva er spørsmålet? Det kan du förlåt att ta, tror jag. Eh, får se det första uh, live greget, om du hör på, så har du vunnit två biljetter till Danske Suseby, ja. det är helja. gå i skranken og si namnet, visa legitimation, eh uh, eller viss lägga in, uh, så vet de at det er du. <laughs> Ukanspörsmål, det är vad du må. Ukanspörsmål, eh det är <laughs> uh, vad heter Danske Suseby? Ja. Har vi snakket om i Det idag? har vi snakket om Hvis, de, hvis du har følt med på sendingen Så vet du det mm. eh, Hva heter den Altså Der eh, Vi eh, Ja <laughs> Ta det rolig Fredrik Ja, jeg skal ta det, ja, ta det, ta det, ta det. Nei, eh, Hva heter det Fredrik, nå skal vi høre en sang Som ja. er veldig vakker Det er Tim McGraw, Som uh, synger om uh, Om uh, Live like you are dying Hva ville du gjort Hvis du fikk en diagnose Lykke til to, det var Live Like, ja, You Fantastisk Were Dying, sang, av Tim McRaw. Veldig ambisjonell. Veldig fint. Finn igjen av fredags ettermiddagen Ja, Fredrik, det er slutten av sendingen Vi er dessverre på slutten Vi har hatt en meget flott kveld her med dere Men, hvis du vi høre oss igjen, hva du da, Fredrik? Ja, da går du enten inn på våre Facebook-sider Gå inn på linken som er på der Og trykker på play Eller så kan du, hvis du ikke, Det er altså podcast Ja, hvis ja. du ikke har internet eh, eller sånne ting, Så kan du godt høre på oss igjen klokka 2, klokka 14.00 i morgen lørdag Ja, hvis du hører oss på lørdagen Så må det ikke slå på i morgen For da er det søndag Det har vært meld Nå skal vi over på siste spaltet Ugas låd Det skal og vi Og ukas låd denne uka Det er en flott sang fra Run It ja, Vi har dratt oss på en scene jeg... Og spilt da Og sangen heter Ain't No Trucks in Texas Ja, jeg skal ærlig si at Jeg en liten tåre Når jeg hørte denne første gangen Koster jeg God helg guitar with a lonely sound There ain't no band playing that song about some girl that's been gone too long There ain't no trucks in Texas, ain't no football in the south Ain't no bourbon in Kentucky, I ain't Drinking me some now Ain't no stars in California Memphis never had the blues Oh, there ain't no tracks in Texas I ain't missing you There ain't no phone Sitting by my drink I don't hope it's you Every time it rings I don't care where you are I don't wish you turn around that car I don't call your friends, I don't want know I don't regret letting you go And There ain't no trucks in Texas Ain't no football in the South Ain't no bourbon in Kentucky I ain't drinking me some now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 ain't no jack in Tennessee I ain't had me one too many And if you believe that's true oh there ain't no trucks in Texas I ain't missing you.